Uh, nej fan, ska vi köra igång eller? Oh, shit Jag måste kolla schemat där Right, semi-retro Säsong 1, avsnitt 1 Tystnad, tagning Välkomna till Semi-Retro, en lite udda spelpodd kan tänkas där vi försöker sätta fingret på ja, vad som är roligt och inte roligt, kanske. Det får tiden utvisa om vi nu kommer så långt. Jag är naturligtvis inte själv, Andreas heter jag, utan har med mig Andy. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Och Björn. Hallå, hallå! Ja, och ihop så blir vi liksom det som vi kallas för spelsoffan vanligtvis, eller hur? Japps! Yep. Yes. Nu däremot så får vi ju, ja, det blev lite torftigt att kanske döpa hela podden till spelsoffan. Därför tog vi helt enkelt, enkelt semi-retro. Eh, ja, vi kan förklara lite grann. Varför, varför heter vi så? Någon av er kan ju börja lite lätt. Ja, nej, men det var väl mest för att vi tänkte väl att det är inte alla som har råd eller orkar tigga till sig gratis spel. Så att ibland kanske vi tar nya spel och ibland har vi gamla spel och... Som vi tycker förtjänar lite spotlight. Ja, det, det är alltså typ fågel, fisk eller mittemellan, Med störst... Ja, vi håller koll på mitt emellan snarare kan vi säga. Ja. Sådana där spel som är roligt billiga att köpa just nu. Och som man bör spela. Vilket många kanske har gjort som hör det här. Men det är alltid... Fint att kunna ta en trip down the memory lane. Uh, ja, Andreas heter jag och uh, jag jobbar ju som sagt med spelsoffan vanligtvis. Uh, bor i Göteborg. Och, men vilka är ni andra två? Björn, vem fasen är du? Björn Al. Bosat i Malmö. Jobbar som bagare nästan på vardagen. Nästan? Nästan. Jag paketerar grejerna mest men jag är ute i bagret oftast. Men. Mm. Och som vanligt är jag sjukligt spelintresserad, därför har jag ja, gått med här. Det är det ju faktiskt du som är grundare till själva spelsoffan ju ändå? Ja, yeah, way back in the days, nej. Way back in the days, ja. <laughs> Får det låta äldre än vad det är? Liksom. Det är typ någonting som hämtat från Vilda Västern i princip. Ja, ungefär. Ungefär. Ja, det var ett tag sedan, men eh, sen stannade du upp igen och sen hittar jag er två. Och sen är det igång igen. Precis. Bättre så... än aldrig. Bättre än aldrig, ja, det gick fan åt helvete direkt, kanske. Eh, ja, vi, vi kommer ju fokusera ganska mycket på saker och ting som är mitt emellan. Alltså spel som är billiga just nu, eftersom vi själva är tre fattiglappar, faktiskt. Eh, jag är student, ni andra två jobbar. Den ena renoverar kök, den andra har barn. Så att det blir kanske lite tufft, kanske, med ekonomin ibland. Och då behöver man bra och vilja spel. Plus det släpps så mycket nya spel hela tiden. Ja, och så hinner man inte köpa i på dem. Och så får man istället sikta in sig på det som ligger mitt emellan. Typ. Precis. Um, och det kommer vi naturligtvis snacka om. Idag kommer vi snacka lite extra om Rayman Origins. Som är ett... Ja, vi vet inte vad vi tycker om det riktigt ännu. nu. det är klart vi vet. Men vi kanske inte ska avslöja det riktigt riktigt ännu. Uh, utan det kommer vi lite till, uh, till senare. Men vad har ni spelat i veckan förresten? Utöver Rayman Origins som jag antar att alla har spelat. Ja, du... Här <laughs> kör först björn. Förutom uh, Rayman har jag spelat Halo Anniversary, som jag blev sällan peppa Halo 4. Just det. Det känns som alla är pepp på Halo 4. Till och med jag som inte har en Xbox. Ja uh, Och jag som aldrig spelat Halo, så jag får ju börja från början. Ja, ah, vi sitter uh. lite i samma... Jag vet inte, samma situation, men absolut inte samma båt. Precis. Så mm. det har jag spelat, och sen har jag även spelat uh, Prince of Persia, från 2008. Just fan. det, rebooten där, där man ska ha hela jävla tiden. Precis. Fantastiskt spel. Det är riktigt snyggt, men det är lite tröttsamt ibland. Eh, ja. Lite påfrestande också. Ja, ja. Han, blir så, han blir så jäkla jobbig, han huvudpersonligen, ibland. Han har så jobbiga one-liners och låter... Ja! Ah. One-linersna framförallt är ju värst faktiskt. Ja, ah, det är ju han, Nolan Norr, som gör han så att det blir lite... Mm, igen. Man känner igen han. Ja, ja. Ibland jo. Det känns som att spela Uncharted. Ja! Mm. Uncharted? Nej, vänta. Prince of Persia. Prince of Persia. Ja, det är bäst att du påminner dig själv där. Uncharted. Ja, precis. Uncharted är en spelserie som många tycker är jädrigt, jättebra bra och som jag absolut inte klarar av, vilket ju ni säkert redan känner till. Jag har ju rageat ett antal gånger över Uncharted. Um, och ja, jag vet inte. Allting som får mig att påminnas om Uncharted gör att jag må lite sådär små illa, faktiskt. Right, det var Björn. Vad va har du spelat, nu Ja, du. Jag har suttit och kört lite Assassin's Creed 3. Mm, just det. Och Rage Ragequittat rage alltså? Ja. Jag tyckte bara du sagt bra grejer om det spelat. Ja det har jag också men vissa grejer är väldigt bugiga. Det var nog ett uppdrag jag skulle ha någon jävel på häst bakom mig och han skulle peka vart jag skulle och han skrek konstant. Även om vi skulle vara tysta och gå förbi <laughs> trupperna så alltså bara go left, go right. Alltså är, är det fortfarande som de andra Assassin's Creed-spelarna att, att de säger att ah, men nu ska du hålla dig undan för vakterna, du får inte bli sedd. Och så blir man sedd och så går allting åt helvete och så måste man köra om hela uppdraget från början eller från en liten sparpunkt typ. Precis. Jag har aldrig riktigt fattat det där. Varför kan man inte bara få typ köta ner vakten, springa och gömma sig och sen bli av med sin sån här wanted-grej och sen liksom fortsätta på det igen? Ja, men vi uppdrag får du det. Ja, man får det, det. Ja, det är inte alla uppdrag som är så ja Okej, okay, för så har det ju varit innan. Både ja. Assassin's Creed 2, och Revelations och Brotherhood och allt, fan och, vad de Det är ju samma del. Vissa uppdrag kräver ju det och vissa uppdrag får du mer i Achievement som du fixar där, då. All right. Ja, och så är det men så ibland blir man så förbannad så då går man in med svaret och bara hugger allt som finns. Ja, men det är ju typ så man vill göra, liksom. Jag hade ja, Napalm eller... i, i spelet så har jag använt det hela tiden, ja. ja. Eller Tomahawk har man ju nu, den är väldigt kul att använda. Tomahawk? Ja, yes, han är ju indian. Ah, ja, ja. men vad, alltså, vad kastar du den liksom? Eller? Nej, du hugger ju folk med Ja, right. det är typ samma som ett svärd, fast utformat på annat sätt. Eller? Ja, den är lite nyxare ju. Ja, jag antar att det är, det är typ samma stridssystem, fast med annat vapen, eller? Ja, fast stridssystemet lite förbättrat, så alltså, det är mycket enklare att slåss och... Eller enklare men det är mycket snyggare Han är riktigt, det flyter fint när man Hugger ner folk hur som helst <laughs> Så du inte behöver göra det in real life? Nej, äh, men det, ju... det, bästa, det bästa är Typ sitta i träd så har man inte rep med en kniv Så typ slänger man den i ryggen På någon så hoppar man ner när man håller i repet Så flyger han upp i träd Ja, det mm. låter det som att spela Det får vi däremot göra, eller jag då kanske gör När det blir lite billigare För just nu känns det lite det ja, uh, I början på våren Ja, det är väl något sånt kanske. Um... Fast Jag köpte det för 450 spänn på spelbutiken så. Mm, det är inte så det så bra. Nej, jag har köpt de senaste tre spelen. Jag köpte det från för under 500. Ja, det är inte illa. Jag tror Dags harörs två gick på 399 tror jag. Aha. Jag, jag tittar vi på för... reklam här också. Jag bryr inte om det. utan <laughs> Det är inte medvetet. <laughs> Nej, men det är ju. Alltså, jag tycker att jag skippar för det är ju gratis frakt. Så att... tack för det, mycket, säger jag. Säga. Ja. Jag fattar det som att det är ganska mycket importspel eller sånt, eller är det inte det? jag Kanske ifrån England, kanske. Yeah, right. Ja, men där har jag importerat ifrån förut så att då ja, nej, klarar det. av det med. Det är ingen fara så. Yeah, right. Annars ja. är det ser ut fantastiskt spel. Så det, är det det enda du spelat, alltså? Nej, jag, Borderlands 2 har jag också spelat. Oh, just det. Jag köpte det när det släpptes, men jag har spelat det ganska lite. Jag har bara uppe i typ 13 timmar eller någonting. Ja, jag tror jag har något sådant jag med, tror jag. Ja, men jag har inte spelat det jag... på ett tag. Jag tror jag är på samma med, om inte mindre. Ja, nej jag har mest kört lite online med en polare och så. Men då är det roligast. Ja, ja kör... det är det ju. Ja, och så körde jag lite i helgen då, men jag är så trött jag somnade. Vilken plattform kör du på då? PS3. PS3. Ja. Det gör inte hur jag på PC. Jag har ju sålt allt annat så. Ja, just det. Och kontroller fick du sälja i veckan för att köpa nya spel också eller något sånt där. Nej, jag hade ju fyra kontroller så jag var fara då. Ah, ja, hade Så kommer den fjärde sen så får de skylla sig själva i princip. Ja, om Jury Tompterna är snäll så ska jag väl få in till. Ja, ah, just. Säljer den sen. <laughs> det är så pass illa. Uh, Jag vet inte vad jag har spelat så vi kan nästan uh, hoppa över det där. Jag spelade Sword and Sorcery nyligen för Android. Um, vilket var lite uh, en udda upplevelse. Men uh, det kan vi snacka om lite senare. Uh, för nu ska vi ändå ta och snacka om uh, Rayman Origins faktiskt som ju... Alla. Vi tre har spelat och som är faktiskt Egentligen i det stora är ett, är ett Fantastiskt spel Ja, det får jag hålla med om faktiskt Jag hade för mig släpptes i år Men det var ju i fjol det kom Ja, det var väl 2000, 2010 På E3 så annonserades det ju ut Och då sa de ju att det skulle Utvecklas av ett team på fem personer Kommer ni ja. ihåg det här? Nej Svagt minne Ja, då undrar jag, blev det så till slut? Blev det fem personer som ut? Det kan ju inte stämma Nej, jag tror inte det, man. Det borde inte vara det. Men det Nej, kan det känns säkert vara. Det känns ju helt sjukt. Wikipedia! Hallå. Ja, precis. Det skulle släppts som nedladdningsbara episoder istället. Uh, liksom Ungefär som The Walking Dead gjorde. Eller ja, de här andra Telltale-spel-episoder. Men det blev inte så. utan Det kom ju på en skiva till slut, till slut ändå. Nej, jag tror att det kom... Det var fem pers tror jag. Är det så? Ja. Fem pers alltså? Ja. Det är ju helt... Helt sjukt, egentligen, att 5 personer kan bli ja, det är ju helt, helt galet. Ja, speciellt när det är full HD och så är det 60 bilder per sekund. Så att... Ja, precis. Ja, hade nog haft, de hade nog magsår på slutet där innan Deadline. är eh, nog inte helt otippat, kanske. Men varför gillar vi det så mycket då, egentligen? Det är kul. Ja, det Är det påfrestande? Vad sa du, påfrestande? <laughs> Alla plattformsspelar är påfrestande. Ja, till, ja, vid en viss gräns så är de det, tills man tar sig över den där lilla gränsen. Ja, precis. Man ska ja. göra ett hopp som man tror man kan klara med så Är det inte meningen man ska kunna göra det hoppet. Men man gör inte upp en hopp. Ja. Alltså, ja, kör du. Igen. Nej, nej, men det blir ju ofta så att man håller in sprintknappen hela tiden för att komma så fort som möjligt. Ja, jo, det är det. Uh, alltså, det är ju liksom. Ja, det är ju lite frustrerande ibland faktiskt. Alltså, det är jävligt bra kontroll å andra sidan. Jag är jättepetig med kontroller. Uh, Tom, som Red Dead Redemption är Tycker jag är, har hemsk kontroll För att den är så stel till exempel uh, Och där får man ju nästan Det är jag nästan hängt varje gång jag pratar om det uh, Men det tycker jag är en hemsk kontroll Den här är däremot alldeles perfekt faktiskt Jag vet inte vad jag ska sätta fingret på för att säga att den är perfekt Men uh, den, den, det är liksom Man kan inte göra Gör man ett misstag så får man skylla sig själv i princip Mm kan Förutom Ja det är ju enkelt sånt Jo, precis. Den är ju skiten. Det bara liksom att på rätt in. Det låter som att det är någon som gastar i bakgrunden. Är det du Björn? Nej, det kan vara min lilla dotter längst borta. Ah, I ett annat rum som är förbannad. Förbannad? Jag trodde det var maten som kurrar att där. Ja, oh, kan vara det också. Svårt att säga. Ja, Nej, det är lilla. ett barn kanske. <laughs> lilla dotter som är febry. Som är förbannad. Sen tror jag att min snälla fru står och vispar något kyrket. Så det hörs. Härligt. Vad vispas det? Inte aning. Nej, det får du hitta snart. Äh, det kommer ju höra i podden ändå när hon vispar så. Ah, ja, men det är skönt. Då kan vi, om det är en maräng sen så hoppas jag att hon testar den. Och väljer om att vända den upp och ner typ ovanför huvudet på dig. <laughs> det vore kul om det fejlar å andra sidan. Ja. Ah, eh, tillbaka till, till Rayman då kanske. Det här var lite ett sidspår. Eh, ja. Lite off topic. En grej som jag tycker är fruktansvärt irriterande är. Ja, när man, det brukar finnas sådär små taggar lite överallt där får man en tag en gång om man har ett sånt här hjärta så är ju, då är man ju körd egentligen. Tack, äh, även om man har ett hjärta för det är typ en millisekund att alltså man måste ta sig därifrån på och då typ mm. försvinner hjärtat och så är man en liten jävla bubbla efteråt. Jag blir skogs på det. Jag blir typ vad är vad jag fattar inte poängen med det riktigt. Där är en grej som är frustrerande och som man inte kan skylla är det, man får väl skylla sig själv Att man simmar in en tagg Ja så alltså det är ju Mycket av det som När man dör Det är sitt eget fel egentligen Man har för brotten. Ja eller så är man för långsam För då kommer någonting En jävla krabba och jagar den i hasen Eller något sånt där Skitirriterande Ja när man ska jaga Han som har snott Nymfen där Ja just det Det, det är också lite påfästande ibland Ja Idag så spelar man någon simbana mot. Jag har inte klarat spelet Har ni gjort det förresten Nej Nej, jag är på god väg men Ja, jag är också på ganska god väg Jag, jag körde en jävla simbana där det kommer krabber, Det typ, tar man fan överallt Och en undervattensdrake och allt möjligt sånt där Och där var det inte så mycket Där behövde man inte jaga i här, De här bystiga damerna längre Som det ju faktiskt är De är tecknade i och för sig Vilket kanske är tur Annars hade det varit ramaskri för länge sedan Uh, men där behövde man inte jaga, jaga i kapp, det var bara en väldigt uh, frustrerande grej och det är ett spel som man ragequittar rätt så fort ändå, tycker jag. Ja, yeah. det har jag gjort ett par gånger om Ja, fast det är något som man bara har sig själv och skylla på och jag vet inte, jag köpte ju, um, vad heter det, Dark... Dark Soul, <här> det. Yes. Som alla säger att man kommer ragequitta och det känns som att jag kommer nog, om jag rage ragequittar i Rayman Origins så kommer jag ragequitta i det spelet också. Men det är ändå samma sak där. Du kommer nog alltid komma tillbaka till det. Ja, men, det är alltid någonting som lockar in in i Rayman igen. Precis som det är någon som lockar dig tillbaka i Dark Souls. Ja, det kan... Fast man vet om att man kommer att dö. Och man kommer att bli förbannad. Och jag... bara skrika och slänga av allting. Jag vet inte med att jag har världens sämsta tålamod. Alltså riktigt, riktigt dåligt tålamod. Jag, alltså, jag kan ju inte ens vara med och skriva ihop Ikea-möbler här hemma numera. För att jag blir alltså jävla arg och börja skälla och skrika av mig. Så att typ sist när vi köpte en byrå från Ikea... Så bara min fru mig att gå Därifrån liksom, Så jag vill inte ha hjälp av dig Du kan göra någonting annat istället Och så fick hon montera upp den själv För att jag blir så jävla förbannad Så egentligen så är det kanske inte spel Någonting för mig Jag känner igen då det Exakt lika då. Är du det alltså? Ja Vilket tur. Jag klarar heller inte av sånt skit Kanske en sån där man, mansgrej Jag tror det är en åldersgrej Äldre man blir det så lättare vill man ha det Ja kanske ja, för, mig, för mig är det tvärtom tror jag är ju, äldre, ju, ju äldre jag har blivit, ju lugnare jag har blivit. Herregud, hur var du som ung? Vild. <laughs> Nej, men jag var väl... Ja, ska säga. Kort temperament. Eller kort stubin, kanske det heter Ja, för de som inte riktigt känner till det kanske så heter ju Andy. Det kallas han sig för Angry Andy på Twitter. Vilket kanske säger en del om temperamentet fortfarande. Om det var, jag var ännu värre innan så vet jag inte om jag vill, vill uh, gå down the memory lane. Ja. Alltså. Nej, men... Jag är väl rätt lugn nu för tiden. Förutom när jag kollar på sport och sånt, då blir det... Ja. Då kommer hornen fram rätt fort. Ja, jo. Då är du ganska lätt att provocera. Det är lite kul att trycka på de knapparna ändå. Det är... Eftersom vi håller på olika fotbollslag och allt. Ja. <laughs> ja vi lämnade det ja. innan. När ja. <laughs> Raid kvittade den här kombinationen också. <laughs> ja. Nej, det är nog ingen större fara det, Ni har ju fel ändå, så. Ja, uh, det var ju... Kanske... Ja, vet jag. Eh, vi, vi, vi kan skippa det där. Ja, tillbaka till eh, vad vi pratade om. Vad fan pratar vi med egentligen? Rayman! Ragequit. Just det, ragequit, rage ja. Ah, ja, oh, jag har ett antal gånger idag. Men det gör jag med i princip alla spel. Jag ragequittar med FIFA också. Och... Ja. Ja, fast... Jag vet inte om jag ragequittar något i Rayman. Jag tror... Jag har blivit förbannad, så jag har gått iväg en stund. Jag kommer tillbaka, så jag klarar av det sen. att det är samma sak. Mm. Jag blir, blir så här tjurskallig och det är jävlar, så kör jag på på det där. Mm, ja, jag är lite dålig på det där. För att alltså, man måste, alltså något som faktiskt får en åter återkommande till spelet är att det har groteskt bra design faktiskt. Mus ja, musiken, alltså alla ljudeffekter är så jävla Aha. sköna tycker jag. Jo, det absolut. Fint. Alltså, jag vet inte, det är någonting. Jag vet att många tycker att det är skitstörre musik i och med att det låter som lite typ, inte blir smurfar som sjunger. Men det är ändå rätt charmigt ändå. Jag tycker det är fantastiskt. Det finns ingen rolig att ta den snubben som gör att de andra nymferna börjar sjunga. Ja, Fantastisk upplevelse. Jo, jag gillar dem också. Jag var ju på GameX för några veckor sedan och testade uppföljaren, där, Rayman Legends. och Där har de implementerat det här ännu mer med musiken. faktiskt att När man typ ja, tar sig fram på olika ställen i spelet och hoppar på vissa ställen så följer musiken med. Mm -hmm. Så musiken implementeras i gameplayet På ett annat sätt att När du gör en handling så typ spelas musiken upp Och liksom det slår symboler och sådär När du gör vissa grejer i själva spelet Men det är ju bra Så att det känns som att det kan bli Rätt så jävla bra det också faktiskt. Fast de heter ju Electuners heter de ju så Just det, så är det Save me, save me Men det, det finns väl någon liten udda plott i också Som jag inte har riktigt förstått mig på Uh, I Raymond Origins. Den känns, lite, den känns på något sätt ganska irrelevant och oviktig. Det, är, det roliga är väl att spela själva spelet? Ja. Det är ju inget spel man spelar för storyn skull, sådär direkt. Nej, men det är väl han hemlar Han med det långa skägget Önskan Ja, Bubble Dreamer heter han väl, tror jag. Jag ja. Alltså, ja, just det. Han, han, har, alltså, han, drömt, han har drömt en mardröm och så det har blivit, det har blivit trumflippande i paradiset där. Uh, ja, det är jobbigt läge. Det, ju, det är, ganska... är snordödas land Ja precis, alltså, det är ju jävligt Det är ganska många konstiga karaktärer i Och på något sätt så har jag fått för att det är bäst att spela som Rayman är, är det någon som, är det så? Är det bäst att spela som Rayman? Jag har fått att han har mindre hitbox Så att säga att han liksom är svårare att träffa Att han är lite smidigare att ta sig igenom den här Blåa stora blobben Ja, uh, glowbox Ja just det Ja, för det är väl han så är det några andra små Vad heter de, teenies här, vad heter de? Ja just det, de där som ser ut som små trollkarlar typ Ja, som karatenissar. <laughs> ja. trollkaran och ninjor, det, de är ju så lika nu för tiden. Och så jättestora näsor. Ja, precis. Det låter ungefär som jag. Ja, vad är de, tror jag. Ja, alltså är de olika smidiga? Nej. Men det kan göra? Jag... <laughs> jag står ju här. Har in inneboende har inneboendeförmåga att framföra nattliga snarkballader. Uh. <laughs> Med hjälp av deras näsa. Tusigt. Och det här hjälper på intet sätt, själv antar jag, när man spelar, känns det som. Jag har bara testat med Globox och Rayman när jag kört uh, co-op med min fru då. Ja, för det är ju typ co-op som faktiskt är roligt. I, ja, det är jättekul. Vet. Det är då jag inte ragequit då när Nej. jag kör co-op. Ja, precis. Alltså, idag var första gången jag spelade det spelet utan att spela i co-op faktiskt. Det är då man Det är då att Ballard. Vad är det när man, när man kör i co-op? Nej, när man kör själv. Ja, jo, det är väl så. Men annars är det liksom en sällskapsgrej. Liksom. Ja, precis. För det är... Det finns ju inte så jävla... Jag vet, jag vet inte så många spel som är så pass bra att köra i co-op. Det är väl typ... i går spelar Little Big Planet i co-op i och för sig. Det är, det är ganska bra förutom att, att... Kontrollen är faktiskt sämre där än vad det är i Rayman. Mm. Ja, det kan alltså, vara Det känns som att man måste... Ja, vet inte. Det... De hoppas över segt det är de jävla... Big Planet. Ja, visst gör de. De är skitsega. Och sen så liksom går det alltid liksom så här... Om man tajmar ett hopp perfekt... Ja, då kommer den andra att förstöra genom att hålla i en liksom i arslet. Och dra ner en liksom på någon jävla krets som leder ström och så är båda döda istället. Um, och det, kan, det går väl inte riktigt på samma sätt i Rayman. Man kan ju slappa till folk i och för sig. Ja, ja, det, det är skitkul. Det är ju nästan det roligaste med, ja, det... Det är behållningen med att köra co-op faktiskt. Ja, fast min fru dödade med det många gånger. Va? <laughs> Men ja, hon, hon hade förbrott och som bara stack iväg så att... Alltså det är väl ganska bra sån här grejer kanske att köra liksom under vissa... Jag vet inte, jag tänker mig att det här spelet kanske kan vara någon grej för parterapi eller någonting. Ja, nu ska ni samarbeta här. Eh, säger man på någon sån här par... Fan, jag skulle kunna bli parterapivt här. Eh, det här är ju en skitbra idé. Om man bara låter folk spela Rayman Origins. Och sen så liksom får de sabba för varandra tills de har fått ut sina aggressioner. Och tills de lär sig samarbeta. Fan, skulle det vara någonting? Ja. ja, rage quit då. Ja, <laughs> det är någon rage quit. Ja, men det får man inte göra. Jag kastar handkontrollen t i huvudet på den andra. Jag betalar 10 oh, den här psykologen. Då ragequittar man inte liksom Det är fan, det är ändå tusen spänn, tänker man ju, när man sitter där. Ja, oh, mm. man är väl mycket bitchlaps. <tryff> ja, är as mycket är bitchlaps innan, liksom, eh, innan man skiter i det och liksom försöker ta sig om spelet, kanske. Mm. Mm, en affärsidé till alla partterapeuter. Nu behöver ni inte gå någon utbildning längre och läsa skittråkiga böcker och filosofi. Allt vad det nu kan vara. Spela Rayman. Precis, det är dagens tips. Mm. Eh, jo, just det. Vi kan ju ändå snacka lite grann om uppföljaren när vi ändå är inne på den. Eh, det kommer ju en mobilversion. Har du spelat den? Nej. Yes. Eh, Jungle Run, Rayman Jungle Run heter den ju. Yes, precis. Den är också jävligt kul. Det är väldigt kul. Och det är, Även där liksom, jävligt snygg design, bra musik, eh, bra gameplay och eh, alltså kontrollen är ju helt enkelt väldigt, väldigt, väldigt simpel. Ja, eller bara att trycka på skärmen. När ja, ska precis. Han springer av sig själv helt enkelt. Ja. Uh, uh, uh. Ungefär som ja, det är ungefär som den här banan med skattkisterna i uh, vanliga Rayman kan man säga. För där är det ju egentligen bara full fart framåt hela tiden ändå. Annars failar man ju på den. Uh, mm. uh, och här springer han av sig själv och så trycker man bara när man ska hoppa eller när man ska slå eller vad man nu ska göra. Ja, för varje bana är ju anpassad så att det är den förmågan också då. Så man, man behöver ju aldrig använda alla förmågor på en gång. Precis, det hade varit lite jobbigt. Ja, på mobilen så är det jäkligt jobbigt. Nej, men det, det, jag körde lite på på, platt, på på min tablet Och det funkar jättebra. bra. Um, det utvecklar... Jag, jag kollade upp lite grann det här, vem som har utvecklat... Nu kör ju Android, ni kör ju IOS. Losers. Oj, De som har aj, aj, utvecklat aj. det till Android är .EMU. De har gjort portningar av R-Type, Another World och A Little, A Little Big Adventure innan. Ja. Så att de... Ja, det är inte konstigt att det blir bra kanske. Och Nej. IOS så var det Pasta Games som har, som har gjort det. Jag vet inte vad de har gjort innan faktiskt. Um, jag har inte så där. Jättebra koll på mobilutvecklare kan jag väl villigt känna jag är inte Nej, inte jag heller. att tycker kontrollen är ofta sådär på touchscreen. Ja, väldigt ofta. Alltså, problemet är väl då att de försöker göra det liksom för komplicerat. Och det är väl där som faktiskt Rayman vinner som ett mobilspel. Ja, precis. Så, jag har båda tummarna, och två fingrar på skärmen, så det är ju fan två tredjedelar av schärmen täckt. Ja, jag försökte spela GTA 3. Det är helt möjligt. Alltså jag fick ju typ, jag, typ det här är lite pinsamt, typ. jag mailade fan Rockstar och frågade liksom, hur fan funkar kontrollerna i det här spelet. Det var liksom helt jävla hopplöst egentligen. Alltså det, jag filade liksom ganska... Jag tror att det var en buggy. Sen så var det, visade det sig att det var jag som var den booggia. Du var nub. Fick du svar på ditt mail? Uh, ja jag fick ju faktiskt <laughs> jag fick Ooh. Det. Det, var, det var Det var ganska, vad ska man säga? Det var ett ganska så här Snällt uh, mail Ja, men uh, prova att installera om appen Och det funkar inte så får du höra av det igen um, jag, jag installerade aldrig av, Om appen, jag installerade av appen Snarare Ja <laughs> uh, det var ju inte så jävla kul Kanske Nej uh, Nej men fan Björn Jag tycker du skulle ladda ner det, det är asbra Det kostar 20 spänn eller någonting tror jag um, Uppföljan till Ja på iOS, heter det va? Ja, ja. det kostar får att testa det. Ja, det tycker jag. Det är ju uh, jackan bra. Dagens... Men det, det som släpps till Wii U kommer det till de andra konsolerna. Jag vet inte. I så fall så undrar jag hur man ska kunna styra det. för Man, man är ju liksom ja, det är det här citat asymmetrisk gameplay eller multiplayer. Uh, typ att man ser en grej på den här lilla skärmen liksom, uh, som folk inte ser på tv-skärmen. Aha. spelar lite som en sån här grön liten... Han ser ut som en snorloska typ. Eh, som heter Murphy eller någonting tror jag han heter. Eh, och då ska man liksom styra grejer på den här skärmen. Man ska till exempel ta tag i... i ja, ett reglas på skärmen liksom. Och vrida hela, hela grejen så att folk kan ta sig igenom. Som de, ja, de andra två som spelar som Rayman och den här blåa blobben till exempel. Eh, så att det som man gör på den skärmen underlättar för de andra till exempel. Och man hugger ner ja broar och sånt där så att, de, så att folk kan hoppa över en grejer och sådär mm. uh, problemet bara är att man måste ju hålla liksom ja, ett finger på skärmen och då håller man kontrollen i den andra och näven och den kontrollen är lite för tung för att hålla med en hand uh, och typ 10 minuter en kvart liksom jag tror jag stod tog där i 10 minuter eller någonting. efter det har man fan lite ont i handleden så alltså. det kanske är som en mes uh, men men funkar de här typ Suttit i en soffa och haft den i knät ja. Eller måste man liksom snurra ja. den för att alltså då kommer man ju för långt ifrån skärmen Känns det som ja, det är sant. Alltså Man vill ju ha skärmen liksom hyfsat nära Som man ser liksom de här detaljerna alltså, Nu när vi är vana vid att ha ja, Mobiltelefonen då Som egentligen bara är en skärm Och så är en liten ja, En liten ram runt Så känns skärmen jävligt liten På Wii Wios kontroll tycker jag Det är väldigt mycket vitt och styrspakar Och så en liten, liten skärm i mitten i princip. Men det är som typ deras första 3 d som kommer Den är med känns som att det är väldigt lite skärm på den. Ja, det är det. För jag, jag det är mycket sånt runt omkring och så tjocka kanter. Ja, jag bytte ut min 3DS mot en 3DS Excel Det är en jävla skillnad i upplösningen faktiskt. Till det sämre på en XL. Yeså. Jag vet inte riktigt hur de har lyckats med det där. Men jag märker, för min fru har ju den vanliga 3 ds än fortfarande- Typ om man tittar på bara menyerna liksom i samma grej så ser man att fan, det är mer högupplöst på henne än vad det är på min. Det kan vara därför de vill ha en liten sjöm då. Ja, antagligen. Pixlerna är bara utspridda liksom på ja. pixelen. Vilket är jävligt, jävligt tråkigt. Ja, men. Hela den konsolen tycker jag är konstig. Ja. Jag menar, jag menar, hela världen trodde att de skulle släppa en, en ny större 3DS med en extra analog styrspak. Men nej då. Just det, det är ett tillbehör som man kan lägga ja. den i Plus att då blir det ännu större Precis, att den blir ännu större Och eh, ännu mer otimplig Och mer svårhanterlig Man behöver det den till och med för något spel eh, ja, Resident, Evil. Resident Evil Ja, fast du kan ju köra igenom Resident utan med Ja kan man, Men då blir det inte lika bra Nej, men det är ju rätt korkat. Men de har ju alltid varit lite proffs på korkade lösningar. Ja, det är ju det är alltid med Nintendo så är det ju tillbehör dit, tillbehördigt. Ja, ah, som jag kommer ihåg när jag köpte Majora's Mask till Nintendo 64. Ah, men du kan inte spela det om du inte har ett expansion pack som liksom ökar. <sövling> Vad fan var det? Ramillet eller någonting? Säger till en liten lucka längre framöver måste man köpa ett expansion pack för typ 300 pen Och trycka i. Uh, samma sak var det ju... Jag vet inte, var det fanns det något sånt på Gamecube. Det tror jag inte, va? Ja, jag Nej inte jag vad jag vet Däremot Wii blir det ju så Ja om du vill kunna spela Zelda den här gången Då ska du ha Wii Motion Plus Ja och så plus att Vill du gå ut på internet Du måste du köpa till en stor dosa Och koppla in en kabel Uh Ja visst är det smart Ja men alltså det är så mycket korkade lösningar Vill man spela de här gamla spelen i, På Wii Jag laddade ner Donkey Kong Country till exempel Köpte jag i deras butik där Där börjar man med sådana här classic controller Som är typ Ja jag vet inte en, ser ut som en klorblekt Cypernest-kontroll Uh, som man helt enkelt kopplar in i sin Wiimote mm, det är just det den åt sidan alltså det är ju helt utan poäng uh, istället för att liksom ha en grej som du kopplar in i stället så måste du alltså koppla in en kontroll i Wiimoten och liksom bara skita i Wiimoten den får ligga där och sladdra och sen så använder du den andra kontrollen bara för att liksom upprätta en koppling till en uppkoppling överhuvudtaget till ditt Wii skumt ja yep. Det hade varit bättre om de bara hade gjort spelen Så att man kan ja, spela med en vanlig kontroll Jag hatar att sitta och vifta verkligen Men det kanske är lat jag vet jag <laughs> Ibland så Ja ibland kan man, vara, kan man få vara lite lat tycker jag Ja men för att återgå till Rayman så den, den nya Rayman Legends Kommer bara till eh, Wii U Det är så alltså Yes. Kommer i ja, slutet av november tror jag mm -hmm. Ja det borde Släpp, no, det Släpps med konsolen tror jag Ja, det gör det alldeles säkert. Det var en ganska bra släpplista till Wii U. Um, men det är väl nog inget jag kommer köpa kanske. Och Nej, jag gör det jag får vänta. Säkert. Vad sa du? Nej, det får vänta. Ja. Jag känner ingen pepp alls. Nej, jag har också lite svårt. Alltså, det är, de flesta som har hållit igen brukar ju säga liksom att Åh, fan vad kul det Det här kommer jag köpa på listan. Jag kände nästan tvärtom faktiskt. Ja, men det är ju mycket så att alltså, Åh, nu Super Mario IHD, HD. Äntligen efter sju år. Men alltså, är det samma eh, New på Mario Bros som till Wii? Nej, det är helt nytt där nu. Ja, det är helt nytt. För jag läste en artikel ja. om dagen där, där det, de liksom la upp det som att ja, men det är samma spel fast i HD. Ja, Har ungefär. fel. Det... principen är det samma, tror jag. Ja, men det är väl nästan alla Mario-spel numera. Ja, precis. Är det inte samma som det första? Ja, precis. Det är som släppte eh, New Mario Bros 2 till eh, 3DS över ett tag till exempel. Det är ju exakt som alla andra Mario-spel. Det finns liksom inga nya idéer, förutom att de kastar in mynt så, ja, det var VM med myntsamling. Ja, det, ja, och det leder ju till att man har, ja, jag vet inte, tre triljoner extra liv istället. Eh, vilket eh, förtar utmaningen lite, lite lagom så där faktiskt. Eller lite trist. Mm. Men, eh, ja. Det, det känns som att de har liksom tappat lite lite idén här. Liksom man kan Mario verkar ha funkat till 20 år, jag vet inte. Tappar de det nu, tror jag? Det känns som det. Men sen det är det samma sak så att om man kollar på Rayman och många, Alltså, jag tycker att plattformsspel generellt är kul. En liten stund. Ja. Sen, sen ger det inte så mycket. Alltså det, det är kul att hoppa lite. Och sen är det bara hopp. Ja, men jag har tagit ett annat spel istället. Något som är lite mer story. Liksom, som man... Ja men någonting som ger en lite mer. Liksom. Det är kul att spela de här i co-op. Men ska jag spela själv så jag, är det väldigt sällan jag kommer att sätta igång Rayman eller Mario. eller sånt. Alltså, det senaste så här plattformsspel jag i huvud spelar igenom tror jag är, är nog det här för Super Mario 3D Land som egentligen är typ ja, New var Mario Bros. 2 till 3DS fast inte så mycket tidscrollande egentligen. Det är typ samma, samma skit. Det var ju ganska kul men annars så spelar jag faktiskt inte plattformsspel. Vilket kanske är konstigt att vi börjar med att ta första avsnittet och vika det åt Rayman Origins när jag nu säger att jag inte spelar spelat plattformsspel. Där. skickligt. Nej men alltså jag tycker att Rayman har kommit i kapp Mario faktiskt. Mm, ja, jag har spelat det här spelet. Alltså, I övrigt så är Rayman Ja, det är en ganska trist eh, trist tre, är det inte det? De gamla spelar inte så mycket hurra för, tycker jag. Nej. Jo, fan, det första det är Playstation hur grym som helst. Nej. Jag, har, jag har spelat det igen och det var riktigt skadat. Med gamla, ja, men Och fan... störningar och allting. Jo, det var klart, men du får, det är ju för fan 95 vi snackar om här. Ja, allt var inte bättre förr. för Nej. Plats, sen... för spela i 3D håller inte i längden. Oh, pandemonium för tusan. Jag har inte spelat. Nej, det, det, det får du berätta lite om själv faktiskt. För det har inte jag heller spelat. Jag minns det. Jag minns att det, var, alltså, det, är, det är ju väldigt linjärt. Men man springer hoppar och studsar och samlar saker. Och... Det är till Playstation 1. Det var riktigt kul. Ja, jag känner det mycket väl igen. Det där med att studsa och samla saker. Mynt till exempel. Kan det ha varit mynt? Nej, det kan det Jag minns inte exakt. Jag får nog ta reda på det. Hotar. Ja. <laughs> ja Nej, men alltså, det är samma både till, till det här Origins där till, som kom till, till mobil. Alltså, det är så det är mycket banor. Man får mycket för pengarna tycker jag. Ja, så alltså 20 mm. spänn är, är ju ingenting faktiskt. Nej, Eller, ja. kan man får få för ja. under 100 nu. Så. Ja, jo i och för sig alltså. Men, men alltså med tanke på, alltså, 20 spänn för ett mobilspel är väl rätt okej ändå. Ja, men det här Origins till till och Xbox och sånt, det är ju i alla fall 60, 60 nivåer, är det ju. Ja. Mm. I 12 olika miljöer som har, och var, varje miljö har ett eget tema. Ja. Och så kan man köra fyra stycken i co-op, jag tycker det är skitbra. Absolut, och det, det är faktiskt jävligt billigt också. Vill man köra det på Wii så, jag tar bara en referens här nu, så kostar det ungefär 150 spänn. Vill man köra det till de andra två konsolerna så ligger det på ungefär 170-180 spänn. Vilket, det är ju definitivt värt, faktiskt. Ja, verkligen. Det nog... Ja, jag köpte det ju nog i början på det här året, tror jag. Det är väl antagligen den bästa investeringen jag har gjort spelmässigt på jävligt länge. Ja, jag köpte det väl för 94 spänn, tror jag, på cd så ja, Det ska alltid vara värst, alltså. Ja, men alltså, Gjäl... det är billigt. eller gäller ja, ja, ja. När, när köpte du det här? Det måste vara nyligen, då. Nej, alltså, jag... Saken är att jag köpte det för några månader sedan. <laughs> okay. För 97 spänn. Ja. Och sen så... Så fick jag någon idé att gå in och byta in lite spel för att få något nytt kanske, eller pengar då. Mm. Och då tog jag med Rayman för att de hade en drive så man fick eh, 25 mer för spelen om man hade Rayman då. Mm -hmm. Så tog jag med lite spel och så bytte jag in så fick jag ju Borderlands 2-headsetet då. Right. Och, så så man, det... och, och nu är det fortfarande lika billigt på cd så, så jag köpte fyra spel igen där. <laughs> ja, det, du, du får aldrig nog alltså. Nej, jag menar Azor's Wrath för 97 spänn. Ja, jag jag det för 99 på GameX men det ja. det var inte så mycket fynd då, det Street Fighter X Tekken, Crisis 2, köpte jag och så köpte jag vad fan var det sista då? Men det var det? Och så då mm. de var då. De har ju en hel drös med spel för under 100 spänn Så Ja, alltså jag fyndade det förra veckan. Jag återstår att se om jag får dem eller inte. Men eh, en sajt som spred jävla fort som en löpel på Twitter eh, som hade någon bra rea. köpte jag Ghost Recon Future Soldier för 59 spänn i någon limiterad version. Och eh, vad fan heter det? Binary Domain för 29 spänn. Jag vet inte så vad det är men 29 spänn liksom. Det är, det är, man, alltså, ja, 29 spänn är ju löjligt i pengar. Typ en skolinjal är för fan dyrare eller något sånt där. Tyckte jag att det kan vara värt. Sen om det är skit eller inte så ser det bra ut i hyllan. Precis. Ja, vi kan medhålla på någonting i alla fall. <laughs> ja, nej jag har köpt en på jobbet som har fått förnatt. Han har sålt, han har haft. Jag har ju typ gett han skambyr på skamby. Han har gått med på det med, Så med sig. Jag har köpt på mig sju spel tror jag för 300 spänn tror jag. Oj. Jävla. En, ja. del, en del var inplastade till och med. Oj, ja det låter ju... Det är som hel hela rörelse. Ja, just det. Björn lade upp en bild på sin spelhylla på spelsoffan, va? Eh, nej. Uh, Twitter, nej, på va? Twitter. Twitter var det. Ja, Instagram. på spelsoffan sen också, då. Twitter.se Jag ser väl lite reklam för oss själva också. Som, jag vet inte, jag har tronat efter den där hyllan i ungefär två veckors tid nu, faktiskt. Och har nästan planerat hur jag ska bygga om alla hyllor i hela lägenheten. Köpa en ny lägenhet, i princip. <laughs> Rämmer om ett bibliotek och sådär. Jag vill ha en redig spelhylla. Drömmen är ju att ha ett spelrum som ja, kan precis. inreda från golvet till taket, till väggarna och allt själv. Mm. Ja. Och så, det är väl då man lever singel? Kommer du Ja, det? <laughs> det kändes som min, att ja, ett jag hängde i luften där. i princip. Min fru säger så att jag får inte ha knappt något framme. Jag, jag har ett litet vitrinskåp som jag har smäckt fullt med figurer och PS2-spel och är det det vitrinsskåpet du har att dig till på en kvadratmeter eller något sånt där då? Ja, ett skåp från Ikea som jag har alla filmer och sånt i också. Jaja, ah, ja, ja film, det, det, det kan man ju köra online nu för tiden. Jo. Ja, alla um, mina filmer i källan i bananlådor. Ja, mm. men vissa vill man ha på Blu-ray så att säga. Ah, ja, det håller jag med om faktiskt. Fast typ alla Transformers. Ju... Precis. Oh, okay. Sagan oh, Saga om ringen, Spider-Man... Aliens. Det där med Transformers har jag väldigt svårt för faktiskt. Jag har ja, sett den första nej. filmen. Jag, så, alltså jag såg den typ sista av alla. Jag såg den på TV4. den är sprängfullt med, re med reklam och allt. Uh, andningspausen kom ju ungefär när nyheterna kom. Klockan 22. Du har dålig ja, den... smak. Ja. Men alltså, en film med Megan Fox. Nej. Man skit i henne för fan. Ja, det, jag, jag Prime, med hon är ju helt talanglös kvinna man har ju bara... Så... Så... Oh. Ja, Optimus Prime, Peter Cullen, Originalröst från 87. härligt. Alltså. <laughs> ja, nu, nu har jag, jag tappat mig, jag har mig. Ut. Ja, första gången när han kommer fram och berättat vem alltså. man är och sånt. Ja, tårarna bara rann. Det går, jag, det går ut. ut. <laughs> ja, och sen när man hör det när de, ljudet, när de förvandlar sig och sånt också då bara. Vill uh. du över det då. Nej, hur yes. det. Ja, på allvar. Yes, en fantastisk. Jag, film. Ja, jag är uppvuxen sedan 87 med, äh, nej, sedan 80, Jo, 87 med Transformers och Turtles Så att sånt där Jag tycker det är, det är fantastiskt Definitionen på sentiment sentimentalitet Är något unikt Hos dig, Nu <laughs> får vi väl konstatera ja. ja Ska vi gå vidare förresten eh, Vad säger vi för betyg på Rayman Origins Ni som känner att ja, det är ja, Kalenderbitar som helt enkelt vill Absolut vill ha betyg På saker och ting Men 10 det är så är vi va Ja. Mitt, mitt betyg köp det Ja, ja okej, köpte det Det är ett måste så att Stöd, ja. de som har gjort det, för det är ja. Fantastiskt snyggt Och välpolerat och det och, är... Så är det en siffra mellan 1 och 10 då? 8, genom gillar något plattformsspel Nej, det får samma mig också Jag gillar inte heller plattformsspel egentligen Men det är så pass bra utfört så att... Ja, det får nog de en fan i nya av mig En nya? Mig. Ja, Herregud, det är... får bara en riktigt, riktigt, riktigt bra spel Åtta när man spelade själv och nio när man spelade co-op. Ja, jag kan nog kalla med Björn där faktiskt. Det var, det var en bra motivering. Tack. Ja, det här, det, jag tycker det är kul. Man skrattar hela tiden håller på så. Nej, nio. Right. Ja, mellan åtta och nio. Det är ett rätt schysst snitt ändå faktiskt. Ja, tycker jag. För det var tre stycken amatörnördar. <laughs> ja, right. Som en som en del av plattform. Precis. Uh, Ni, G2 gillar inte plattform. Nej. Ja, Okej, okay. ja, okay. ja, fair enough. Ehm... Um, ska vi dra oss vidare till något som vi kallar för pepp och plepp alltså vanliga program brukar ju köra hiss eller dis eller, eller anus eller ja, vad kan man kalla det för ja det finns ju många olika saker man kan säga det, vi säger pepp och plepp eh, helt enkelt och en sak som man är jävligt peppad på eh, Björn, vad är du aspeppad på? GTA 5 ja jag har nästan gissa att det och Black Ops 2 nej, jag vet inte varför jag blir peppad nu i dagarna. Det skulle jag nästan ha som en plepp faktiskt. för Alltså Black Ops och just den typen av spel är jag groteskt rätt på. Ja men det gör jag med. Men jag är så jävla pepp på Black Ops 2. Jag hatar att spela multiplayer. Jag hatar det men jag älskar det. Nej fan multiplayer är kul som fan är det tycker jag. Jag var död blir irriterad tappa tålen med kontrollen kasta kontaden och så Jag Altså första Black Ops, jag tror inte jag, ja, jag vet inte, antal timmar jag plöjde ner i spelet kan man nog räkna på ena handen tror jag. Det var inte roligt. Skittrymme. Jo, det var skitkul. kul. du? Det redan, är det som är svårast, varför någonting jag gör. Oh. Ja precis. Ja, men jag, jag gillar med att det, Alltså, det är ju in your face action hela tiden. Det är tilltalar mig tycker jag. Det är kul. Det är som en dålig Hollywood action film. Det ja. är precis vad man behöver. Underhållning och sen är det slut. Det är ja, inga just... tankar eller baktankar. Eller... Det är ja. Ja, precis. Det är skitbra ibland. Det är... Ja. ja, det kanske funkar ibland, men då kollar jag heller på någon tv-serie, tror jag, faktiskt. Eller Transformers. Mm, ja, där snackar vi järndött. Nu kommer Andrian att åka över den halvtimme du tar och åka till mig och slita huvudet om <laughs> mig. Eh, vad har vi för plepp idag, Björn? Angry Birds Star Wars. Ooh. Till eh, Android och iOS. Inte för det dåligt spel, men man betalar 7 kronor för det. Men vill du ha fler banor i det så får du lägga till ytterligare 15 spänn. What? Det tycker jag är riktigt uselt. Kan man inte köra gratisversionen då och bara betala 15 spänn sen? Nej, det kostar 7 kronor ner då. Om du då vill ha det här. Ja, det är... Så har du, tror det är Tatooine och, Do och Death Star. Och så är det, det här Jedi basen. och Return, Return of the Jedi. Okej, okay. alltså... Och vill du spela den så får du betala 15 spänn till. Och sen det, har de är att... Är det George som har satt priset, kanske? Nej, det inte. Men det känns hela uset. Det är samma sak med deras... Det här, Rymd Angry Birds. Och likadant. Ja, just det. Ja, jag har inte spelat så mycket att ta med överhuvudtaget. Men jag testade faktiskt Star Wars Angry Birds. Och det kommer ju så här små mellansekvenser som... Jag vet inte. De, har man inte sett filmerna jävligt många gånger så fattar man ju inte riktigt vad det handlar om. Man ser liksom en bild på Luke som en jävla pippi. Ja, precis. Och så står han bara någonstans liksom, jaha, ja. Hade man inte sett filmen eller liksom inte typ funderat efter vad fan det var man såg så hade man inte fattat sambandet överhuvudtaget. Men sen är jag ju, älskar ju Star Wars så jag blev ju ja. skitglad när det släpptes. Ja, alltså... Men jag jag tänker betala 15 spänn till. Nej, det kom så... satt 20 kronor från början. Så jag... 15, alltså jag har... Jag sitter och spelar nu och där... det finns ju Disaster Hoof Free up. Det står free update på Hoth. eller Hoth. Ja. Eller och sen så Return sen... of the Jedi finns också. Som? Ja, men du spelar då två banor på Return of the Jedi sen kommer det you want to continue den bla bla bla pay 15 kronor. Mm. Ja, du, liksom, du får bara testa på det och känna av det. Det är ju jävligt ja, Det, ja, det kommer du. Jag, bara, Jag vet det. det Ta 20 spänn istället, eller 25 eller vad fan som helst. Ta inte 7 kronor sen, jag betalar 15 till. Nej, då blir man bara förbannad. Då, då vill man ju verkligen kunna spela hela spelet också, troligtvis. Ja, precis. Jag hade nog varit pepp på det om det hade varit Star Wars, för jag älskar Star Wars, men jag hatar Angry Birds. Ja, men det är sånt jag spelar när jag är på väg till svärföräldrarna. Ja, på väg, Vad inte du kör samtidigt va? Ja, jag åker tåg. Ja, du åker tåg. Ja, vad yeah. fan, yeah. fan ska man köra till? Ja, jag vet inte. Jag, jag tog mitt inte så sent som förra året faktiskt. Nubes. Mm. Ja, jag vet. Lite nubes. Så att jag måste fortfarande hålla mig till hastighetsbegränsningar för att inte bli av med mitt. Ja, jag tror jag är inne på mitt trettonde år. Jo. Tretton? Ja, men du är gammal också. Han är från Norrland. Med. De behöver körkort av bilen där. Ja, no Norrland? Ja, det ligger så här söder om mitten liksom. Men jag vet inte all... fan vad det är med din släkt Björk som tror att jag är från Norrland. Ja men alltså Norrland är ju allting Ovanför Skåne Där ja. ni är ifrån Ja fan. Precis. Jag var på Björnskusins bröllop Och där stod det på programmet Att jag var från Norrland <laughs> Fan vad tre, tre år Och så säger man att jag är från Norrland Ja, ja det är underbart Ja jag var jag har inte varit på Björnskusins bröllop Men de har antagligen sagt Att jag är från Norrland också det är Helt oväntat kanske Ja Förmodligen Ja uh, Andy Pepp och Plepp uh, Ja då, Pepp just nu Får att, att bli Dead Space 3 Space 3 alltså. Alltså, ja. du ville att jag skulle kolla upp det på GameX men... Och jag skulle ju faktiskt gjort det. Men det var en sån jädra kö. Ja det usult av dig faktiskt. Ja det Men alltså grejen var att det hade ju funkat om man hade vetat vart kön började och vart den sluta. Men det var en sån jädra förvirring där. Och det var ju många montrar där man inte hade någon koll överhuvudtaget. Liksom. Är det här kön eller typ? Nej jag vet inte. Ska ni spela då? Nej det vet vi inte heller. Så att de som stod framför var ju liksom lite så här ambivalenta... Och smått, smått borta faktiskt, det är lite tråkigt, men um, det blev inget, inget uh, spelande, ungefär som den här artikeln, det blev ingen cd, uh, kändes det som, mm. eller har du sett den förresten, om ni, det blev ingen cd? Ja. Okej, okay. jag kan förklara lite snabbt, det handlar om att det är en jävligt lokal tidning i vilket fall som helst som antagligen har världens nyhetstorka. Och så handlade det om några småkid som skulle gå till en skivaffär efter skolan och köpa en CD men det visade sig att skivaffären var stängd och det här måste man göra ett skop på. Då ställde man upp de här ungarna typ på deras innergård eller något sånt där med bildtexten, det blev ingen CD. Ja, det skåpet hade jag också gärna velat ha faktiskt. Det låter helt fantastiskt. Ja. Eh, nu hade du ju ingenting med Dead Space 3 att göra överhuvudtaget. Men varför är du så peppor i det, nu? Eh, jag älskar Dead Space. Jag har spelat dem. Ah, inte jag heller. Jag ett... Det är fruktansvärt kul och jäkligt jobbigt spel. Alltså, ettan är och stämningen och ljudeffekter och... Jag spelar igenom en väldigt hög volym så att jag var livrädd hela tiden. Tvåan har jag på mitt PS3 med alla spelat det. Ja, det är också jävligt kul. Lite mer, lite mer action i det här spelet men det är fortfarande jävligt kul. För att Dates Play 3 fick ju as mycket skit för att det såg actionorienterat ut när de visade upp det på E3 i år. Ja, men nu när folk har börjat spela och testa co-op och sånt så har de faktiskt börjat vänta om. Right. Uh, jag har inte spelat igenom ettan ens. Nej. Gör det. Ja, jag har det, men jag har aldrig... Jo, jag har petat i, i maskinen och spelat fem minuter. Och sen så hade jag dåliga nerver efteråt, typ. Ja, det är... Får komma hit så ska vi dra igenom det. Det är jävligt kul. All right. Ja, men gött. Jag bjuder du på blöjor så är det lugnt, alltså. Det ja. lite lättskräm när det kommer till spel. Ja, fast det är, jag med, fast det är kul. Eller lite lättskrämd. Jag tycker det är kul att ha panik. Okej. Okay. Alltså, ja. Det är samma när man spelar Arjun 3 och han... Nemesis kommer då man hör, dum, man hör när, man, när han kommer i bakgrunden man, bara, dum, dum, dum. man ser han man står på i och bara vad fan är han, Vad fan är han? Det stände jag väldigt snabbt trycket. Nej, äh, Jag har inte spelat det heller. Ett, ett sånt spel som jag verkligen inte pallar med, det var, vad fan heter det nu då? Uh, det är något sånt där man tar upp en sån här camera obscura det, vad fan heter det? Man ska jaga spöken med en kamera i vilket fall som helst. Uh, Project Zero är det. Just det, Project Zero 2 uh, spelar jag. Det jag är jag på att skita ner med verkligen. Jag tycker det var asjobbigt. Jag var tvungen att stänga av typ, varje, pausa varje kvart och typ, tända lamporna och gå ut och andas lite eller något sånt där. Men äh, ja, jag vet inte, Nej, ni som är så jävla hårda, <laughs> ni spelade väl antagligen igenom det på en kvart liksom. Jag att då. Nej, jag vill faktiskt ha det, jag testar det, jag vill ha det men... Ja, jag körde det på gamla krysslådan, eller Xboxet då. Ehm, det var ju, ja, jag vet inte, fruktansvärt jobbigt att spela faktiskt. Det är så psykiskt. Det var, men det var ju då som The Ring var väldigt hett het också. Ja, okay. okej. Okay. Så att det är lite så här typ japanska tjejer försvinner i en by. Det kommer upp, man hör så här skratt i bakgrunden och så går man i en korridor och så hör man typ Sing! låter det eller någonting. Nej. Så går det förbi ett spöke längst bort och så typ äh, gnäller om någonting att de har tappat tvålen eller något sånt där. Liknande. Nu har de ju inte gjort det, men ja, ni fattar liknelsen. Nej, jag, jag kommer inte klara av det. Det är klämt att klara att spela Silent Hill för fan. Ah, ja, det är det jag, ska jag ändå. Ja, det är också ruskigt jobbigt att spela. Ja, precis. Ja, jag vet inte. Det där med ångest den är kanske inte riktigt <laughs> min grej. Men på tal om ångest, då hade ju en plepp också, Andy. Ja, just nu ser är Nintendo, känner jag. Det bara står mig uppe i halsen. För att... Gimmel är äh, typ, eller? Ja, typ. Jag vet inte. Ja, jag bakåt, vet det. Tycker du? Alltså, jag tycker de är för mycket framåtsträvare, faktiskt. Att de liksom, åh, men vi måste använda det, finns teknik, vi måste använda det på något sätt. Det finns ju skärmar som man kan peka på och man kan med saker framför en TV-apparat. Ja, men nej, man ska ju inte basera ett helt, en hel konsol på den gimmiken gimmicken, tycker jag. Nej, det, det, det, blir, det blir lite jobbigt, alltså, tycker jag. Ja, och så plus den, och så sen så bara, man nu är allt i HD. Bå, Woohoo! Ja, precis. Nej, ja, lite... men te Min telefon är i HD. Ja, precis. Ja. Så är det då. Ja, jag vet inte det. här med HD liksom. De, ja, där ligger de lite efter kanske men de har fokuserat på ja, barnfamiljer känns det som. Ja. Men sen Nintendo's egna spel känns väl här också, att de är så där HD fixerade om man går på Zelda och nej. Mario och det är tredje parten de tappar i så fall. Alltså, ja, när de inte men körde det Nej, men nu har de ju fått med allt ihop man. Mm. Så släpper de gamla spel igen. Ja, det är fint. Pikmin ja. och sånt här. Ja, men alltså Batman, Arkham City och Dark just. Star Wars 2 och... Men sen får man ju även Bayonetta 2 om Ja, men det, är... det var exklusivt också va? Var det inte så? Ja. Det är ju lite coolt. Nej, vi får ja, man får ju se för att... Fansen var ju upprorna över... Ja, jo, det var det med tidigare, men... Ja. Men så är det alltid varit. Det var ju samma sak med Resident Evil. Då köper man köpt Gamecuben. Ja, det har alltid fattat någonting att knälla läver. Men alltså, ja... Resident Evil... Ja. Fyrtrymd Gamecuben. Ja, fan. Remaken var fruktansvärt bra. Men när remaken kommit i Gamecube så hade jag ju aldrig köpt en Gamecube. Det kan jag säga helt ärligt. Det jag det köpte bara... för att spela med Metroid och så. Nej, my... det har inte jag spelat eller? <laughs> nej, men, aj, nej, nej. <laughs> jag tror du måste det Björn. Nej, ja. ja, jag har inget vana. Hint, hint, hint. hint, mm. hint, hint ja. Det, det kan vara så att det är någonting som vi tar upp någon annan gång. Ja, mycket, mycket möjligt. Mycket möjligt. Mm. Inte allt som möjligt i vilket fall som helst. All right, då fick ni pleppen från Andy. Alltså. Allting med Nintendo, kan man säga. Ja, just nu känner jag att det är bara... Bleh. Mm. Ja, jag kan förstå det lite grann, faktiskt. Um, min pepp är faktiskt en, jag vet inte, lite udda grej. Det är, jag satsar på mobilspel i både pepp och plepp den här veckan. Folk som använder Android-telefoner, vilket ju inte någon av det gör... Kan ju njuta av Humble Indie Bundle 4 just nu. Vet ni vad det är för någonting? Nej. Det är alltså ett projekt kan man säga. Där ja, man helt enkelt betalar vad man vill för ett antal spel. Det kommer liksom indiespel, ett indispelpaket till PC tidigt som tätt. Där man betalar vad man vill för ett antal spel. Och sen så finns det alltid något av de här spelen. Där man måste betala över snittet för att kunna få det spelet. Och i och med att snittet stiger hela tiden så får man då betala mer och mer för att få det spelet. Men vill man då ha typ alla spel utom ett oftast så kan man ju betala liksom en cent och få alla spelen. Jag har bland annat köpt, jag har köpt en jävla massa grejer. Braid har jag köpt så bland annat och massa andra spelpaket. Men det som är grejen med det är att man väljer själv. Liksom, man matar in, nu betalar jag 6,50 för den här, det här spelpaketet till Android då. Det innehöll Splice, uh, euphoria Waking Mars, Sword and Sorcery som ju är ganska hyllat. Uh, och Machinarium också jättehyllat. Men finns det inte det till uh, ps streamer Yes. Machinarium. Jo. Det har jag laddat ner gratis när man var PlayStation Plus-medlem. Jag tror jag har börjat spela igenom det här men jag, det känns jobbigt att spela ett peka klickspel men... Och det är perfekt att spela på en, en tablet då till exempel. För man får faktiskt med både Macinerium och Macinerium i HD. Så man kan ja, köra ja. på en tablet. Uh, och sen så kommer det här, här ja, små reglage längst ner. När man har valt i vad man ska fylla i. Då drar man, drar man liksom hur mycket pengar vill du skänka till uh, utvecklarna. Hur mycket pengar vill du skänka till välgörande ändamål. Och hur mycket vill du skänka till handel Indie Bundle i uh, ja, dricks helt enkelt. Mm -hmm. Då väljer man hur mycket pengar man vill betala. Och sen hur mycket pengar som ska gå till varje grej. Vilket är sjukt bra. Och har man en Android-telefon så finns Humble Indie den, den fjärde i ordningen för Android. Eh, fram, till, fram till den 23 i 11, ja, 23 i november då. Det är ju verkligen en sjukt bra grej att göra. Det är en grym bra grej. Eh, grym ja. Och sen så bör man väl kanske hålla koll på eh, när det släpps till PC. För det kommer ju lite nya sådana hela tiden, spelpaket som man får betala vad man vill för. Sjukt bra grej, Humble Indie Bundle. Uh, och nu för Android, det här var mitt första Android-paket jag köpte faktiskt uh, så nu på jag kanske ni ska byta plattform vad vet jag nej, uh, nej. skit i det då för fan <laughs> that I will <laughs> ja. uh, ni får köpa den när det kommer till PC istället uh, och är det så att man missar det så jag tror nog vi kommer hålla ganska bra koll på det så lyssnar man på oss i fortsättningen så uh, ja, vi ger en liten shoutout helt enkelt uh, e uh, precis. Uh, vad är det en plepp då? Min plepp, oj. Uh, ja, kommer ni ihåg på Peter Molyneux? Without a touch. Tyvärr. Ja, precis. Mannen som... Ja, varje spel han ger oss så försöker han ju egentligen påstå att han, det här spelet kommer att förändra människans oh. existens. Uh, I princip. Uh, you, you can touch each other and hold hands. Ja, men typ sådär. Alltså det, det är ju ingen större revolution och människorna förändras inte. Hade det gett mig en extra led på tummen hade jag varit nöjd, men inte ens det... <laughs> Det uh, han ju Black and White Och Fable bland annat Det var ju ett okej okay spel uh, Och det kan man väl inte säga Om det spelet han har gjort nu direkt uh, Det heter Curiosity Och släpps på Android och iOS Ett mobilt spel som ska vara något sorts, uh, ja, något sorts socialt experiment Har du testat det? Du har testat det lite Björn Jag har testat det ja Det har inte jag kan jag säga För man kommer inte in på spelet Det står Joy uh. hela tiden Och så här får man ett c-meddelande av totalt 10-15 försök så har inte jag kommit in i spelet en enda gång. Det finns ju bara ett sätt att stämpla det egentligen. Det är bara jävligt ospelbart. Det går inte... Jag har kommit in två gånger. Två gånger? Hur många gånger har du försökt? Jag har två gånger. Ja, du ser. Mitt... Men jag har inte ens kraschat för det. Det står bara joining och sen så. Nej, du får inte vara med. Tyvärr. Och det beror tydligen på att serverna är överfulla. För att det är sån sånt himla intresse runt det här. Det känns som att det kanske är han själv som försöker hypa det en gång till. Liksom. Ja, vi tar en sätter en Dell-dator i en källare och låter den agera server. Så räcker det med att tre pers går in på den. Och sen så tror alla att det är ashypat. Um, men det är det säkert också. problemet är bara att Det kan... är ju väldigt hypat. Det är väldigt mycket folk som håller på med det. Ja, alltså jag, jag önskar att jag visste vad det gick ut på. För jag har inte kunnat testa i och med att det inte går att spela spelet. Det går ut på att hacka bort eh, Block från en jättekul- Right. En enorm stor kub. Och längst ja. inne ska det finnas en hemlighet. Ja, pixlar typ. Man ja, precis. Kan det vara en bild på Peter Molyneuens penis som jämmer sig längst in? Ja, men det var ju som, han sa ju att uh, den personen som kommer in kommer förändra hela hans liv. Ja, det gör det om man ser Peter Molyneuens penis. <laughs> man mår nog illa i ett, ett ganska bra tag. Uh, men ja, det är väl som vanligt när han skriver om saker att det kommer förändra hans liv och bla bla bla. Om ja, man kollar på bilder från typ, ja, andra på internet från det. Så det är en massa folk som har hackat fram snoppar och annat könsrelaterat och med i den här Det är alla redan pubertalt. <laughs> ja. det Lämna små med den till kuben liksom. Ja, nej. Det, nej Jag hade gärna velat testa det liksom för att se vad det är. Och då kanske det hade blivit en pepp. Men nu blir det istället en pepp för att det blir ju liksom inte någonting som man kan spela. På ett sätt så känns det ändå så att det är en rolig idé men den här kuben är Ska vara skitstor. Och det ja. kommer att ta rätt lång tid från att de loss den. Så jag tror folk kommer att tröttna på det. Och sen kommer det, den här hemligheten. kommer bara ligga ut på internet ändå. Så att det, jag tror inte det kommer att vara så jävla till sist. Liksom var, jag var först. Jag ja. Peter Mollinös hemlighet. Ja, precis. Jag ju lite fel också. Men <laughs> det känns... Det känns lite överskattat med tanke på vad man fick. Man har ingenting. Precis. Ja, det är lite tråkigt. Och kommer du väl in i det så får du bara en kub du kan klicka på. Precis. tillräckligt snabbt får du sådana uh, double points och sånt. Ja, oh. double points alltså. Det har jag aldrig tagit oss med innan. Alltså, är det att man får poäng då fast dubbelt så fort? Ja. Är... Wow. Gånga två, sen gånga tre. Men jag vet inte vad ja. man ska göra med poängen. En multiplayer helt enkelt. Ja. Sånt de spelvärlden aldrig har sett förut. Precis. Tack Peter Molliné för den revolutionen. <laughs> äh, vet ni vad förresten? den? No. Nej. Programmet är slut. What? Ja, jag vet. Det går helt sjukt fort. Men vi ska försöka vara tillbaka om en vecka igen. Om vi inte har räknat helt fel och har dålig koll på tiden. Såklart. Men allra redan. Ja, förhoppningsvis kommer det bara bli bättre. Ja, precis. Det kan inte bli sämre, höll jag på att säga. Men det, det sketer väl ganska hyfsat, tycker jag. Ja, fan. Ja, vi, är, vi är amatörer med mycket passion och glädje. Precis. Det är, det är, vi använder glödligen uttrycket glada amatörer. Ja, precis. Och, äm, ja, vi hörs ä, nästa vecka. Men vad ska vi snacka om då förresten? Ja. Du. Metroid, Metroid Prime, Prime kanske. Ja. Yeah. Som jag aldrig har spelat. Ah. Beroende, på, beroende på Björn helt. Då. Ja, ah, precis. Det ä... är på att vi pratar om Bioshock precis. Jag och Ander kommer då snacka om Metroid Prime nästa vecka och Björn om något helt annat. Ruppn och Switch och sånt. <laughs> uh, men vi hörs väl då. Det vi. Yes. Till sista. från har det Hej Hej hej.